Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Siguran. la Europa FM. După 26 de ani de reforme încălcite, relansări ratate și discursuri triumfaliste, e vremea să abandonăm lauda de sine patriotardă și să cădem cu toții de acord. Școala românească este praf. Scrie pedagogul de școală veche al Europa FM pe site-ul petreanu.ro V-ați dat seama despre cine e vorba. Nu vă citesc des de pe blogul lui Petreanu, dar astăzi cred că merită să-i blocați blogul cu atâta trafic și să citiți cu mare atenție că ce a analizat și a explicat pe înțelesul tuturor rezultatele testelor PISA venite ieri și pe care deja unii le-au transformat într-un mare succes. Mai zice Petreanu așa. Au venit noile rezultate ale testelor. PISA e dezastru. Elevii români se plasează mai prost ca în 2012. Cu evaluările de anul acesta, România își consolidează poziția de la anternă roșie în Europa centrală și de sud-est. România e depășită de Slovenia, Polonia, Cehia, Letonia, Ungaria, Lituania, Croația, Slovacia și Bulgaria, adică de toți cei care s-au prezentat la examen. Mai slab ca românii sunt doar românii, pentru că în urma României se află numai Moldova. Iar restul citiți dumneavoastră de pe site-ul petreanu.ro Doamnelor și domnilor, ceea ce vreau să dezbatem astăzi la România în direct este modul în care noi ne dorim să facem sau să nu facem reformă în educație în țara noastră, pentru că așa cum zice Vlad, s-au încercat sau cel puțin s-au declarat numeroase reforme în ultimii 26 de ani, unele dintre ele n-au fost reforme deloc ci au avut o titulatură pompoasă în sensul ăsta, altele au fost încercări de schimbare care mai rău au bulversat sistemul fără să-l schimbe însă esența acestuia, iar astăzi suntem așa, undeva pe o buclă care se tot repetă, dar e aceeași, de fapt, în care așteptăm o reformă ce începuse în toamna anului trecut s-a oprit la un moment dat, a venit președintele Iohannis și a zis... Ne gândim în 2015, facem în 2016, legiferăm în 2017 și începe din 2018. Săptămâna trecută, Ministrul Educației a dat un ordin care, pe cât a sunat de simplu, pe atât de complicat sau de ignorat a devenit între timp. Timpul alocat temelor pentru acasă de către un copil nu poate depăși două ore. Asta dacă vorbim de gimnaziu. Școala primară, o oră, pe zi. Acum lumea stă și se întreabă cum procedăm mai departe, dar nimeni nu-și pune problema cum, am cum ar trebui să modificăm pe mai departe școala din România, astfel încât, într-adevăr, să lăsăm copiilor noștri timp de dezvoltare. Iar școala să nu devină o corvoadă, o muncă de sclavi, atunci când cineva nu respinge sclavia respectivă. Dar v-ați pus vreodată problema, sigur v-am pus eu aici de mai multe ori, cum ar fi, de exemplu, să limităm numărul de ore pe care un copil poate să le petreacă la școală și chiar ar însemna modificarea programei după aceasta? Dacă ar trebui să zicem 4 ore maximum în școala primară, 5 maximum în gimnaziu, 6 ore maximum în liceu, vă dați seama cum ar trebui schimbate catedrele angajate, angajați profesori și așa mai departe, sau programele, doar prin această modificare. Sau dacă ar trebui să le spunem 3 ore de sport pe săptămână, obligatoriu, sau 2 ore de sport pe săptămână în liceu, obligatoriu, Vă dați seama ce bulversațiune extraordinare s-ar produce pentru niște chestiuni care altfel sunt de bază. Sau dacă am spune în mod obligatoriu școala care deja are deja instalate camere de luat vederi, trebuie să asigure părintelui posibilitatea de a urmări el și doar el în timp real ce face copilul la școală. Vă da seama cât s-ar schimba doar prin aceste lucruri simple. Cât de tare ar trebui să ne grăbim cu această reformă în educație? Cu aceasta sau cu alta? Cu care reformă în educație? Cu ce ar trebui să începem? Când ar trebui să facem? E mai bine să ne grăbim riscând să îi bulversăm pe copii așa cum s-a mai întâmplat în alte ocazii? Sau ar trebui să o luăm așa mai cătinel, mai cu dezbateri, mai cu discuții, ceea ce tot facem de 26 de ani? Ce spuneți? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Alex! Bună ziua Vă și sunt foarte multe lucruri de spus, având în vedere că subiectul nu este deloc uh, uh, simplu. Poate nu e complicat, e complex. Reforma trebuie să se facă, trebuie să se înceapă probabil de la liceele pedagogice. Multe din ele au fost distruse în ultimii ani sau au fost schimbate. Liceele pedagogice sunt cele care scot învățători. Exact, exact. Învățători, dar să nu uităm că baza uh, formează uh, grădinița, ciclul primar, ciclul. cinătate, pe asta se construiește. Okay. În momentul în care n-ai bază, în momentul în care tu vrei să crești și să dezvolți un copac pornind de la frunze, nu rezolvi nimic. Da, știți, mea? apropo de pedagogie, știți cum devine un absolvent de matematică sau de fizică sau de chimie profesor la o școală? <laughs> în criza de astăzi? Nu, să, să vă spun eu că poate nu știți. În timpul facultății există și un curs de pedagogie. De Dacă vrei, pedagogie îl faci. E, se, e facultativ sau nu? Exact. Da, faci pot... sau nu? Știu Așa. că și eu l-am făcut. Știu știu cum se face și știu că în ziua de astăzi, având în vedere criza de personal, poți să mergi frumos la o școală oricare, prin de perioada anului. Pentru că și aici fluctuația este destul de mare și traficul de, hai să zicem, cadre didactice, ca să nu folosesc termen peorativ, este destul de mare. Și atunci, ai noroc să prinzi catedră fizică, chimie, sport, nu contează, chiar dacă nu ai pregătirea necesară. Aici asta și una dintre probleme, și anume faptul că, nu, sau că există o lipsă mare de, de oameni care să aibă și chemare, și dar, și să vrea să muncească cu copiii și să încerce să aibă rezultate, nu să vină la lucru, sau să vadă procesul educațional ca un job, cum mi vine... Nu de știu, ce, Alex, în, în esență, să... dumneavoastră spuneți că ceea ce ar trebui făcut prima dată ar fi schimbarea calității pedagogice a dascărilor? În primul rând ar trebui să se, să se încerce căutarea unor oameni care să aibă și aplicare și răbdare, cu riscul de a mă repeta. Aici este destul de greu, dar țările nordice au reușit și au pus la punct un sistem care funcționează Aveți și culmea nu este artificial, este un sistem natural. De exemplu, copiii acolo au... Că toți vorbeați de ore și întrebați dacă ar trebui mișora numărul de ore sau nu. E asta ca o paranteză și e spus. Noi tot timpul încercăm să recuperăm evoluțiile și s-a văzut de-a lungul istoriei chestia asta prin pași mari, grăbiți și de multe ori prost implementați. Așa și în educație. dar deci nu să ne grăbim. Să le grăbim. Ar... Ideea este că noi nu avem... Nu să, să avem mâncă, baza, la, am asta. înțeles ce spuneți dumneavoastră Nu, nu, nu, nu, avem, -avem, -avem background-ul Și nu avem uh, politica pașilor, nu politica Nu avem experiența pașilor măruri Acumularea se face în timp Acestea sunt, exterior, sunt considera considerațiuni generale Din ce a spus până acum Am reținut ca fiind concret Doar faptul că ar trebui schimbat Ar trebui reînființat Am impresia că s-au desfințat, nu liceele pedagogice Foarte multe s-au desfințat Sau s-au transformat în licee din astea De samuri, arte și meserii și alte prostii și nici cadre didactice care erau acolo nu mai sunt, uh, mulți au ieșit la pensie și automat în calitate a scăzut. Bine. Să da, asta ar fi una dintre, una dintre soluții. Uh, oamenii, să se pună accent pe oameni și să se facă mult mai atent uh, selecția. Pentru că la urma urmei, la clasă, este profesorul și copiii. Profesorul poate să aibă 7, 7, 8, 9, 10 diplome și specializări. Dacă nu e în stare să comunice cu copiii, să-i țină alături și să le insufle, pe căi nu neapărat ne clasice, standard, cum scrie la manualul de pedagogie, uh, și să-i să atragă, să învețe, să vină de plăcere la școală, cum plicează mai devreme, atunci nu-i rezolva nimic. De asta trebuie, consider, cred eu, <laughs> și nu personal, <laughs> că cel mai important e să se pună accent pe uh, cadrele didactice, să li se asigure, în primul rând, o, lor un, un sistem care să, unde se poate învăța și să deprindă metode. Să începem voie. cu o creștere de salarii. Nu, asta, creșterea salarii, v-am mai tot ascultat și am multe nume care pune acție pe creșterea salarii. Este foarte adevărat că un cadru didactic poate fi pus în situații delicate, dar dacă există tab și responsabilitate, nu, nu se lasă influențat de chestia Sunteți asta. Sunteți profesor discuția. Alex? <laughs> no, soția lucrează la grădiniță și am terminat modulul de psihopedagogie și știu ce se face și Bine. ce făcut. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Aș vrea să vă amintesc faptul că a existat o creștere de salarii de aproximativ 25% pe medie în educație doar în ultimul an. Bună ziua Elena. Bună ziua! Vă ascultăm. Eu nu am legătură cu învățământul, vorbesc doar din calitatea de mamă a doi copii, un copil de pregătire. Cea, cea mai puternică legătură posibilă cu învățământul asta e? Vă ascultăm! După părerea mea, am discutat suficient, eu m-am săturat să aștept în toate domeniile reformele astea minunate cred că ar trebui să plecăm de la niște manuale naționale, unice, cum erau pe vremea noastră. Dacă ne uităm în manualele copiilor noștri, da. vedem că sunt informații incomplete, sunt informații foarte amănânțit dezvoltate, dar inutile pentru examenele de capacitate sau pentru bacalaurat, de exemplu. Deci da, sunt amiroane, lucruri. Elena. dar nu mai știm să facem un mulțiri. S-ar putea să aveți dreptate, s-ar putea să nu. De unde sunteți? Din Galați. Din Galați. Și al doilea punct pe care aș vrea eu să-l schimb, eu una aș schimba, examenele naționale să nu fie influențate de media anilor anteriori, pentru că așa am ajuns vânători de note și așa am stimulat mafia meditațiilor cu profesorul de la clasă. E adevărat, dar să știți că vânătoarea de note exista și înainte. Doar a fost stimulată de chestiunea asta. Da, și a luat o amploare uh, fantastică. S-a ajuns la un nivel la care profesorul de la clasă face pregătire în școală. Și asta e, asta e ceva rău? Păi pe banii el încasează și noi plătim utilitățile, nu? Că noi plătim căldura, noi plătim lumina. Da, Elena, dar ce să facem? Adică dacă altfel nu avem cum să ne facem copii mai competenți... Nu ați, nu ați înțeles, da, dar măcar să aibă bunul simț și să se ducă la el acasă sau să-și închirieze un spațiu. Ba, mai bine dar la școală. Mai bine la școală. Pe banii Buna, mei, că e copilul meu. Păi atunci să plătească o chirie, domn profesor. De ce doar să încaseze, domnul profesor? Elena, aveți o arecare răutate la adresa domnului profesor, dar eu vă spun în felul următor. Un profesor care vrea să pregătească copiii... Poate pf. să o facă gratuit. Poate să o facă, din punctul meu de vedere, poate să facă și evaziune fiscală. Vă spun sincer că nu mă interesează. Adică, dacă pui în balanță poate una cu cealaltă... Poate să mă intereseze. Că ce îl învățăm pe copilul ăla? Matematică. Îl că, Fizică, matematică și îl învățăm că e ok să facem evaziune fiscală? E mai bine să învețe matematică decât să nu învețe matematică și să habar n-aibă oricum ce evaziune fiscală? Uh, da, e foarte bine să aibă, să aibă habar de matematică și să știe matematică. Sunt total de acord. Elena, cu Elena suntem, suntem de acord. Ascultați-mă puțin că nu, nu, nu asta e până la urmă tema de astăzi. Eu vă înțeleg da, că dumneavoastră spuneți că, domnule, n-ar trebui să se mai facă pregăti... să nu mai fie șantajați copiii, de fapt, prin note, ca să vină la pregătiri și să pră... plătească părinții profesorului. Cu asta sunt de acord. Dar, în același timp, n-aș generaliza și vă spun în felul următor. În momentul în care ai un deficit de ceva, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să scoți impozitarea pe sistemul respectiv. Eu aș scoate, de exemplu, impozitele pentru pregătire particulară. Pentru că ea vine în plus, cum o fi sistemul așa bun, rău, dar aduce ceva în plus la ceea ce nu reușește școala să facă. Sigur că nu e aceasta soluția. Soluția este să facă școala ce trebuie, dar tot e o soluție de avarie. 0372069599 206 vă rog să mă contraziceți dacă nu sunteți de acord cu mine. Bună ziua, Corina! O, bună ziua! Vă ascultăm! Eu cumva m-am apropis părere de cel care a vorbit în, înaintea Elenei, cred că vreau de chema și cred, Alex. Că asister... Alex, mă uh, cred că trebuie să vedem puțin diferit lucrurile. Până la urmă, spun românesc a dat uh, uh, oameni de foarte bună calitate, care sunt apreciați peste tot în toată această lume. Care ce sunt? Inclusiv sunt foarte apreciați în lume. De unde știți uh, asta? Știți vă doi trei. Vei... să mi spuneți spune și mie? Da, știu, știu, am avut chiar mulți colegi de școală care au plecat, de am terminat o Facultate de drept în Cluj, la stat, Așa. au plecat în străinătate și chiar pe sistem, de exemplu, american, au devenit avocați foarte buni acolo. Chiar și nu, credeți, merau, nu, au fost priveni de la. N-au plecat, se... plecat după ce au învățat dreptul în România să se facă avocații în Statele. Ba, de, de, au că e după alt sistem de drept, drept acolo. În România, bă da, și șase nu și au echivalat. Studiile uh -huh. au studiat acolo. Și chiar am o pietră foarte bună care a făcut așa. Îmi nu pare rău să vă spun, astea... este un alt sistem de drept, trebuie să de la Sine. zero. Da, în șase luni de zile le-a învățat și a devenit că a Dar Cred că nu despre asta e vorba. Ba da, despre asta da? e vorba. Lăsați-mă să vă citesc niște chestii asta, da. de pe blogul lui Petreanu din uh, rezultatele testelor PISA, doar să găsesc. Deci uh, s-au luat și s-au făcut așa, s-au luat șapte domenii de interes și au zis ia să vedem, nu mi-o tăia, ia să vedem cum se plasează elevii din România. De la, deci sub nivelul 2 Sunt Atenție, 2 din 7, da? Sunt 38,6% Dintre elevi Sub nivelul 1B Sunt 38% dintre elevi Dacă nu mă înșel În vreme ce la nivelele superioare 3, 4 și 5 Se plasează doar 27,5% Dintre elevii români Dumneavoastră Uh, Corina, vorbiți de cât? De 1%, de 2%, de 5%? Okay, Dintre ei? Atunci, am înțeles. Ideea Vă dați seama că contundale. 90, nu 90, 70% sunt lăsați în urmă? Sunt lăsați, sunt aruncați într-o lume pe care nici nu o cunosc? Nu sunt adaptați să să, să, nu, să se descurce, nu să lupte împotriva ei? Am înțeles, dar cred că sistemul și reformele care ar trebui să facă încățământ trebuie să plece de la personalul didactic. Eu cred că dacă am avea profesori dedicați meseriei lor și ar ști cum să abordeze problemele, cred că și modul de a învăța al copiilor, cred că am putea să-i adaptăm și pe copiii lumii în care trăiesc. Eu am doi copii, unul în clasa treia și unul în clasa cincea. Vreau să spun că fac foarte multe materii, dar într-un mod foarte interesant, pentru că am găsit profesori și învățători dedicați meseriei lor. Eu sunt încântată de sistemul nostru de învățământ, pentru că copiii mei, de exemplu, sunt foarte buni la școală, le place, merg la școală cu tot dragul uh -huh. și niciodată nu s-au plâns că am avut 4 ore, astă sau 5 ore. Pe lângă școală și credeți-mă, nu fac nimic suplimentar cu ei, doar când au o întrebare în plus, îi ajutăm. Le place. Pe lângă asta fac și școală de muzică la școală de stat. De muzică, merg în fiecare zi câte oră, și nu sunt chiar deloc copii Și atunci, de ce spuneți noastră că ar trebui să începem cu calitatea dascălilor? Ca așa ați spus mai devreme. Pentru că nu vis-a-vis -vis de mine. Eu nu, uh, aud tot timpul de uh, faptul că știu eu profesorii nu, nu sunt dedicați uh, învățământului, că se gândesc foarte mult la banda. Calitatea profesorilor cred că face foarte mult în acest sistem. Ok, Vom... vă mulțumesc, Corina. Uh, hai, dăm pleinerul. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Uitați-vă de linerul ăsta, înainte să mergem mai departe, vreau să vă mai citesc, apropo de calitatea dascărilor, tot de pe site-ul lui Petreanu. V-am zis când e genial, Petreanu, n-ai ce să-i faci? Um, el alături de testele astea PISA Mai pune niște teste un pic mai vechi Se numește studiul TALIS din 2013 Care uh, nu măsoară calitatea elevilor Ci gradul de mulțumire um, Sau cum să zic eu Modul în care se consideră pe ei înși Se evaluează pe ei înși Și îți dascălii din România 99,8% dintre dascălii români se consideră pregătiți sau foarte bine pregătiți, iar ceea ce în, în ceea ce privește conținutul disciplinei predate, 98,5% dintre ei se simt bine sau foarte bine pregătiți în privința pedagogiei, adică a, a modului în care ei știu să-și predea materialul la școală. 0372069599, bună ziua Cristian! Bună, se să fiu uh, suficient de coerent. Eu sper să fiți un pic mai de aplicat, scuzați-mă, Cristian, decât toți ceilalți care au vorbit înaintea dumneavoastră, că e ușor să zici dascării mai de calitate. Propuneți ceva concret, domnule. Eu nu vreau neapărat să propun ceva, ci doar să analizez o stare de fapt. Așa. De unde, am... de unde să ajungem la concluzia cu care am început, domnule, că suntem, vai de steaua noastră, cei mai slabi din Europa. Poftiți! Nu, nu. eu nu am ajuns la concluzia asta și mă oferă să ajung la concluzii după atât de puține teste ca să spun așa ceva, după atât de puține variabile Referitor la reformele de care vorbeai încă de la început aș spune că înainte de toate noi avem, am dat cumva în, în mania reformei Vrem câte o reformă în toate lucrurile Lucrurile pe care le avem la nivel de învățământ cred că sunt destul de bine puse la punct Ar mai fi pus, de, pus la punct baza materială înainte de toate pe uhum. care nu mai avem. Asta nu cred că o poate contesta cineva. Vă, nu contest îi eu acum. Ok. De deci deci deci ce eu contest ceea ce spuneți dumneavoastră? Deci avem bază materială. Eu contest ceea ce spun, spuneți dumneavoastră și vă pot arăta pe cifre, că efortul națiunii noastre este astăzi, de cel puțin trei ori mai mare decât pe vremea comunismului și, din punct, și și din, din punct scuzați-mă, din punct de vedere ale efortului e undeva cam de 10 ori mai mare și vă dau și cifrele. Dacă vreți, vi le-am mai dat la pastila Bizidei, cred că și la România în direct. Da, în, același timp, în același timp însă ce... aș vrea să vă atrag atenția că aveți dreptate în unele școli din România supraaglomerate tocmai pentru că în foarte puține au mai rămas niște dascăli de calitate și alea devin supraaglomerate, toată lumea se duce acolo. sau au da. desfințat laboratoare... Sau desința săl de să sport, în multe exact cazuri. mă V-am exact, înțeles, dar să știți că acestea sunt refeream. excepții. În cele mai multe cazuri avem școli făcute, renovate pe fonduri UE în România, care n-au copii în ele. Pentru Și că numărul nu au, copiilor a, a cele, scăzut foarte mult. Iar cele care au copii în ele nu au laboratoare. Iar cele care au laboratoarele nu au echipamentele. Sau, în fine, vorbim de, acum să de niște laboratoare de fizică sau de chimie. Nu au reactivi, nu au o grămadă de lucruri care să le arate. Totul se rezumă la o planșă, la niște proiecții pe un perete și cam asta a fost toată povestea. Eu nu știu pot... ce spuneți dumneavoastră și aveți dreptate. Da. Eu, eu am prins mașina Van der graf și alte și lucruri eu. în laboratorul eu, de fizică. Am vârsta. văzut electromotorul, cum funcționează acolo. Da. Am înțeles da. motorul Dacii lui tata, cum funcționează după ce am învățat la școală, în clasa șaptea. Adică da, eu am da, prins acele aici. laboratoare de care spuneți dumneavoastră. Am văzut ce înseamnă explodarea hidrogenului sau punerea lui în evidență cu un bețigaj cu mojar la capăt și așa mai departe. Cu <laughs> da, la capăt, da. nu cu mojar. Cu jar la capăt, da? Deci, la capăt, da. deci am, am făcut toate acestea la fizică, la chimie. E, la... Ok, în condițiile astea, Moise, da. cum poți atrage copiii către o materie dacă totul se rezumă la, uh, efectiv la informație scrisă? Vă povestesc dacă vreți. Fimea da, a avut, să... avut în general și am și scris despre asta un profesor de istorie care i-a da. pus, ne-a avut niciun fel de cabine, nimic, a improvizat. pentru că La îi istorie că... merge. Cum ar, fi, cum ar fi să improvizeze un profesor de fizică sau de chimie? Cu ce improvizează? Cu iaurtul Și cu boțetul uh, de acasă? Sau cu bicarbonatul mm. de sodiu? Nu mai merge Nu, sigur că da, eu înțeleg ce spuneți noastră, Dar problema cred că este oarecum marginală Față de câte sunt în general În fine, eu vorbeam de bază materială în general Nu vreau nici să... Propuneți ceva un concret timpul... Da, nu vreau să consum nici timpul celorlalți uh, În felul ăsta al doilea lucru de care vreau să vorbesc este cel de referitor la teste. Îmi asum faptul că nu știu foarte mult ce înseamnă testele acelea PISA, însă mă refer iarăși la o intervenție tot de-a de azi dimineață când spuneai că nu este o evaluare a copiilor, a nivelului copiilor, ci a nivelului școlilor. Uh, e adevărat? Nu. Era Petreanu, nu eram eu. A, nu ce spus de ce l-am vorbitat dimineața? În deșteptarea, eu am așa ceva restrâns acolo, se numește A, okay. pastila A, okay. vizidei Mai fac și eu confu confu confuzie Nu e nicio problemă, asta arată A, că n am da. fost la cor în școală, predeosebire de mine așa, Nu, n-am fost, n-am niciun să fel vă, de Să vă musicale. spun în felul următor, testele astea PISA nu măsoară în mod necesar câte mate câtă matematică știi ele nu. măsoară câte cunoștință ai în general Nu, sunt păi mai multe cum le, cum le măsoară ei dacă nu, testele nu se fac cu copiii? Nu vreți noastră să se citiți? Ba da, cu copiii se fac Nu vreți să citiți blogul lui Petreanu? Ok, bun Vă că mulțumesc mult Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 Bună ziua, Natalia Bună ziua Vă A, În mare parte sunt de acord cu antevorbitorii mei A, Doar că aș dori ca reforma să fi început ieri și nu cu vorbiri și cu puse pe foaie, pe hârtie, în parlament sau așa. Aveți copii? În practică. Da, am copii. Cât de mari? Momentan e la grădiniță, deci e că Doar că pe ai prietenei mele și ce-i apropiați și văd cât au de învățat și ce au de învățat. Iar vreau să întreb așa, nu mă prea pricep, a mea oricum e micut. În Franța, că se tot face aluzie la cum e în afară În Franța, pe exemplu, au până luni, marti și miercuri au ore Iar joia și vinerea au ore speciale La modul fiecare ce își dorește să facă în cele patru ore de stat la școală Nu e chiar așa E ce spuneți dumneavoastră, dar nu e chiar așa Natalia, ce propuneți mai concret? Eu propun să se înceapă din, din momentul ăsta, să se înceapă revizuirea materiilor și a orelor uh, pentru copii. Eu asta cred că e cel mai, cel mai repede de făcut. Iar uh, încă nu problemă, uh, da, sistemul de supraveghere online a părinților mi se pare foarte corect și cred că ar da foarte mult... Uh, da Ar -ar de mari. Bine, Natalia. Mă mari. Bine. Vă mulțumesc, vă, vă mulțumesc Bună. pentru telefon. Vorbiți normal, de-aia v-am întrebat dacă aveți copii și că sunt de mari, ca un părint al unui copil care nu e în școală. Noi, părinții celor care sunt în școală, ne temem de schimbări, care îi bulversează, scale. în general. Eu nu prea o tem, sincer, să vă spun, pentru că eu cred că mai rău decât a ajuns școala românească nu poate fi, decât fără școală deloc. Să vă spun așa că... E bine când ai copiii mici, pentru că după aceea, după ce începi liceul și după ce îți dai seama că s-ar putea să-și dorească mai mult și mai mult, simți așa cum se apropie momentul ăla și începi să te temi. Te temi, te gândești, o să plece din țară. O să plece din țară, țara asta n-am reușit să o schimbăm suficient, o să îmbătrânești singur, se duce pe acolo, se îndrăgostește, se însoară sau se mărită, se căsătorește, iar tu rămâi cu regretul că n-ai putut să faci nimic și că ai stat în acești ani. Că am stat pur și simplu și că am ratat și că am pierdut vremea și că în final la asta se ajunge. Bună ziua, Cristian! Cristian? Nu e Cristian? Băi, nu e Cristian. Este Amalia. Bună ziua! Bună ziua, Moise! Eu sunt o proaspătă mâmică de copil clasa pregătitoare. Deci a început școala de câteva luni și deja m-am lovit de minunatul sistem de învățământ al nostru... Ce pot să spun este că, în primul rând, eu consider că învățătorii trebuie formată, pentru că gândesc că 90% din ei tot știu să-i învețe cum să scrie, cum să facă, dar nu au noțiuni de dezvoltare personală, de motivare a copiilor absolut deloc. De exemplu, copilul meu a început foarte motivat școala, încă n-am ajuns în faza în care să zic că nu vreau să mă duc la școală, dar în fiecare zi nu mă observați, bătaie de joc la scris, eți foarte urât, nu sunteți cuminți, sunteți trăi, nu vreau să te mai văd la școală. Adică părerea mea, ai o învățătoare bună, e loterie curată, dacă nu te interesezi dinainte. Și învățătorii, în afară de faptul că știu că trebuie să învețe pe copiii programa aceea care s-a dat, nu au altă înclinație sau altă deschidere de a mai intra în mintea copiilor. Și cum ar trebui să arate mai exact sistemul ăsta discutat, de internet? de exemplu, inter... cu învățătoarea și zis, da, haideți, chiar dacă vă place cum ați spus cu tare literă. Lăudatul spune te nu îmi place cum ai făcut litera asta, dar ai făcut mai frumos ca ieri. Zic, na, haideți să încercăm și metoda asta un pic să-i încuraj, să încurajăm pe copii. nu, Adică e un stil din asta deja de marginalizare sau de etichetare, uh -huh. că la rău, la micuminte, uh -huh. Cumva de un sistem de învinovățire. Și al doilea aspect, de exemplu, că ne ca mamă singură, mi-am dat seama că ar trebui școli cu program prelungit, cum sunt și la grădinițe, Pentru că tu un copil de șase ani, de șapte, de opt ani, nu poți să lași singur până la 12 la școală și mai altă variantă decât să te lași de servici ca să faci, facă copilul clasele de la patru. Da, Ați auzit azi dimineață costă... discuția despre after school de la deșteptarea? Ca a continuat foarte interesant. N-am făcut atâta promo emisiunii de așteptare. de lei pe lună toate aceste Ok, ei, ei. dincolo de asta, opiniile referitoare la after school, poate facem o dată o dezbatere separată numai da. despre asta, opiniile referitoare la afterschool school sunt de asemenea împărțite pentru că nu întotdeauna ceea ce fac copiii acolo la afterschool school este... Tema, așa cum trebuie ea făcută. Da, asta e o altă discuție. Vă mulțumesc, Amalia. 0372069599. Bună ziua, Mihai! Salut! Eu am cumva două perspective pe discuția asta. Sunt și profesor universitar și sunt și tată al unor copii care sunt la grădiniță și în primele clase la școală. În principiu, din punctul meu de vedere, suntem undeva 20 de ani după niște reforme care cred că pot fi citite într-o singură cheie, indiferent ce au mai departe. Cum să dăm mai puțin bani în învățământ? Da? Iertați-mă, da. iertați realitatea vă contrazice. Chiar dacă, chiar dacă suntem încă în urma bulgarilor, ne apropiem realitatea de 4% din nu timp. ne contrazice pentru că să avem la nivelul Europei Centrale și de Est cele mai mici salarii la nivelul sistemului de învățământ? Deci da? la, de salarii, cauza, zonata ce zonata ce la salarii, ziceți, doamnă să se reduce totul? La salarii, spuneți, doamnă se reduce totul? La salarii se reduce calitatea personalului uman care vine în nivelurile de sport, de jos în învățământ. Atât timp cât eu am angajat un muncitor necalificat să-mi un canal în curte, care este plătit cam cu un milion, un milion 500, și un învățător este plătit cam cu jumătate într-o zi, da, 150 de lei versus, uh, eu știu, salariu de sub 2000 de lei al unui învățător, atunci... A... Comparăm mere -mi cu Mihai. Nu. Comparăm faptul că un om care acum terminat școala se poate face săpător de canale sau se poate face un învățător. Și dacă vrea să câștige mai mulți bani, se face săpător de canale. E punctul dumneavoastră de vedere, eu vă spun în felul următor, uh, efortul acestei nații, inclusiv cu salariile, dar cu educația în general a crescut și crește. În continuare, probabil că va crește. Da, în același timp, însă. Este la nivel comparativ exact acolo unde sunt și rezultatele studenților noștri. Din păcate. La nivel universitar nu aveți această problemă cu salariile uh, de ce știu eu. La nivel universitar nu am această problemă în comparație cu cei din învățământul primar și din cauza asta am tot respectul pentru munca lor. Uh -huh. Dar, dacă fac Dar rezultatele la nivel, la nivel universitar, universitar sunt de asemenea senzaționale, se știe? Uh, păi, e, la mine la facultate vin studenți care termină bacul cu nou sau cu mai mult. Deci, minim nota nouă. Uh, Problema este că dacă le dau acestor studenți de învățat 10 pagini de astăzi până mâine, probabil că doar 20% vor reuși să facă asta. Pentru că nu sunt învățați să învețe. Exact. Ok. Da, chiar dacă au rezultate... Deci scuza dumneavoastră este că din facultate că... ies oameni nepregătiți, pentru că ei vin nepregătiți din liceu și pe un de lanț că... al stăbicinilor înapoi, totul pleacă de la școala primară, unde, de fapt, nu sunt bine plătiți uh, educatorii și uh, dascălii în general. Uh, da de acolo, nu, nu mai bine plătiți dascălii, dar este, ce spunea și o persoană care vorba mai devreme, investiția în școală, în laboratoare... Acum faceți o divagație. Stați să rămânem pe această temă, că e importantă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Putem, putem face așa cum doriți dumneavoastră, dar revenim la comparația mere cu mere, iar nu Bravo. mere cu pere, dacă, de exemplu, am mărit norma didactică de la 18 ore, căci atât muncește maximum pe săptămână un dascăl în momentul de față spre deosebire de 48-60 de ore ale celui care s-a păcan E greșită, este sigur greșită. că da, dar dacă, doar să facem un exercițiu, așa, o flotare logică. Dacă, de fapt e aritmetică, nici măcar nu e logică. Dacă o de la 18, să zicem, la 21 de ore pe săptămână, adică o oră în plus în 3 zile din săptămână, deja putem să facem rost de fonduri suplimentare pentru salarii de cât? De aproape 30%. Nu? Greșesc? 3, 18, da, 6, nu, că, mai puțin 20% poftiți. Lucrează tot 40 de ore pe săptămână, la fel ca un orice alt angajat, chiar dacă nu stă propozit în sala cu studenții decât 18 ore. Dacă adăugăm 3 sau 5 sau 10 ore în norma lui, practic că-i din timpul de pregătire. Sunt a convins, v-am mai povestit că am intrat pe site-ul edu.ro și am constatat acolo pe forumurile profesorilor că Elodia Ghinescu era principala temă de dezbatere. Ceea ce înseamnă bine, asta era acum niște ani de zile, vreo 5-6 ani de zile. Ceea ce, ceea ce arată cât de mult pierdeau dați respectiv respectivi cu OTV-ul, domnule. Iertați-mă. Deci da. sunt convins că ei se pregăteau în timpul respectiv pentru la școală, cu o ureche doar la OTV. Uh, aici vine din nou calitatea personalului pe care putem să-l plătim la nivelurile mici și uh, probabil că cel mai bine ar fi nu doar salarii mai mari, ci salariile acestea trebuie asociate cu nivelul elevilor. Nu, de ce nu le asociem cu, cu, cu nivelul profesorilor? Eu sunt de acord, v-am zis, să le dublăm salariile. Profesorilor se reflectă în uh, rezultatele elevilor lor. Mihai, sunteți de, de acord să timp. dublăm salariile? Cu niște criterii de performanță. Adică cu niște examene? Uh, cu, nu, cu examenele de acum, dar... Uh... Nu, hai să scoatem toate, toate posturile de profesori din țara ah. asta, inclusiv cele ale titularilor, să le scoatem la concurs și să dublăm salariile ca să atragem oameni pregătiți. Este o soluție care poate să dea rezultate. Este o, soluție să dea... Care, este o soluție care distruge un sistem de inamovibilități care în momentul de față este mai puternic în învățământ chiar decât în magistratură și care, sigur eu, va fi apărat în continuare în principal de sindicatele din educație. Asta este viața lor. Și nu numai. Între sistemul și inspectoratele și toate astea. Toată lumea știe... Cum se ia titula, titularizarea, pe ce posturi și unde Și toată lumea știe câte șpagadone Dacă vă cauți pe internet, cred că găsește această informație și cu ajutorul Google Dar hai să ne prefacem că nu știm despre ce e vorba Cu ce începem, vă întreb eu astăzi și nu mai avem multe minute Sebastian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Mă bucur să fim la radio după multă vreme Scurt și la obiecte Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să redefinim clasa să o ducem de la 36 de elevi, cât este astăzi? 30. 25, 30. Nu uh, mai sunt 36. 36 nu mai sunt nici de pe vremea mea, să știți. Eu am fost în clasă de 30. Eu de 33. Ca idee, mă rog. Sunt ceva ani de atunci. Dar să ducem clasa la 15 elevi și să ne putem ocupa de ei în așa fel încât ei să fie performant, și să nu avem nevoie de teme pentru acasă. Să lucrăm cu ei la nivelul clasei. Ah, deci să nu studiez deloc acasă, nici măcar o oră, cum zice noul, nici, noul nici măcar oră. educației? Nici, nici măcar o oră. Um, fac parte, să spunem, dintre persoanele care au reușit să învețe foarte mult la clasă. Și dacă stau și mă uit retrospectiv, um, uneori cu un ochi critic, pot să spun, nu am făcut nicio temă pentru acasă, deși i-am primit. Am fost amenințat cu unul 2, Am fost scos la tablă. Sunteți genul de chiuangiu. Putem să-l spunem și așa. Dar am fost olimpic. Cunosc, am Cunosc foarte bine genul dumneavoastră, Sebastian. Da? Asta presupune... Da, știu ce înseamnă... Nu, nu mi-l tăia pe Sebastian. Asta presupune, asta presupune o atenție sporită, adică o capacitate de concentrare, e o chestiune care se exersează. Da, ca să ajungi Hai. în facultate să citești o dată și să iei șapte, asta înseamnă și numai în facultate, și la liceu, și tot timpul. Totul... Da. E o capacitate însă de atenție, de sinteză și așa mai... Când spunem analfabeți funcționali 40% sau peste. Ne referim la faptul că oamenii citesc, știu să citească, dar nu înțeleg ce citesc. Asta este realitate, din păcate. Iar dumneavoastră vreți să trecem în partea cealaltă, în care copiii doar ascultă ce le spune profesorul, căci este atât de interesant, încât nu mai au nevoie să repete acasă. Um, cred, că, cred că vorbim de Star Trek, domnule. Cred că, cred că suntem uh, în 2230. Se poate. Am văzut de curând o oră prezentată la școala americană din București. Mă rog, nu-i facem reclamă, dar o oră cu un profesor nativ. Scurdați mesajul că am depășit deja cu un minut și spațiu alocat. Uh, Emisiunii m-a furat timpul. Of, da. și uh, la obiect. Profesorul era un lider. Profesorul implica toți copiii în acea discuție. Okay. Trebuie să schimbăm conceptul. Trebuie să schimbăm foarte multe. Din păcate, această emisiune s-a terminat ne mai auzind și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.